Маріонала колись витримала цей шквал, ще коли була звичайною покоївкою, тільки спитала, дівчинко моя, ти стомлена? Та тоді спинилась, зиркнула розлючену жовтою хижачкою. Що ти сказала? Я сказала дівчинко моя. Дівчинко, це хто твоя дівчинка, чорне одоробло? Ви моя ясна білява пані. «Та ти не сміхаєшся?» – вже крикнула Таумі. «Боже, борони!» – відповіла Маріонелла. «Але якщо моя пані так вважає, то нехай буде, так і не сміхаюся. «Ти звільнена!» – сказала Таумі. «Але щось певно відчула ця свавільниця споріднене у товстій масивній служниці, таке, що поєднувало їх, крім кольору шкіри». Маріонелла тоді не подумала піти, а Таумі не нагадувала, що вона звільнена. Не раз ще та умі дряпала це велике тіло своїми довгими кігтями, червоними синіми, зеленими, жовтими, фіолетовими. Маріонела терпіла, аж поки раз після чергового дряпання не схопила міцно за плечі свою господиню й володарку, нагнула й, задерши коротеньку спідничку, проклала до гарненької шоколадної дубки важку п'ятірню. Що? Як ти смієш, брудна мавпо, та я тебе? Здається, Таомі ще ніколи не верещала так голосно. «Уже звільнятися? Чи ще щось зробити, погане дівчинсько?» – сказала Маріонелла. Таомі дивилась оте Вона не знала, що їй чинити далі. Ніхто, окрім мами, в ранньому дитинстві ще не піднімав на неї руку. Ніхто, окрім цієї проклятої тварини, яка вміла так її задовольняти, боксера Джеммі Мейсона, який ті кілька разів Добряче від дубаси, теж чорного. «Та що ж се діється на цьому світі?» – подумала Таумі. «Ходімте, я ліпше викопую вас, моя пані», – сказала Маріонела просто, чітко і ясно. Таумі зіркнула на служку, тоді ще тільки служку, люто і здивовано водночас. Люто і здивовано. Її лють готова була перерости у справжній рик пантери чи тигриці але білки очей Маріонели випромінювали дивне світло. Вона зовсім не кепкувала і не ображала її ця гора чорної плоті. Вони теж дивувались ці очі. І більше того, вони, мов би, хотіли пригорнути немогутню супермодель, свавільно-королеву подіумів, власницю магітків, замків, цієї колони дорогих автомашин і кількох яхт, а маленьку, трохи розгублену дівчинку, якою враз себе відчула таомі. На якусь мить Маріонела здалась схожою на її рідну покійну матусю. Матір, що жила невміло, неправедним, грішним, шалобайським, розхристаним життям, і померла за загадкових обставин. Але матір, до якої колись, крім постійного опору і неслухняності, Таумі час від часу відчувала дивну ніжність. «Я викупаю тебе сьогодні, Таумі», – рідко, але час від часу казала мама. Добре, сказала Таомі зараз, добре, ти мене викопаєш, а вже після того я тебе звільню. Сподіваюся, ти не втопиш мене у ванні. Хіба таку перлину можна втопити? Явна насмішка звучала в голосі служки, але Таомі пропустила її повз вуха. На диво слухняно для неї самої, вона побрала за Одна з чотирьох ванних кімнат у цьому палаці була білою-білою. Білі осінні кахлі на стілах, білосніжна підлога і така стеля в центрі великої кімнати прикрашена віялом чотирьох дзеркал з білосніжно-ажурною обрамкою. Поруч із самою ванною, оздобленою слоновою кісткою з срібним орнаментом, на білих поличках стояли коробочки, тюбики, пакетик з різноманітними кремами і шампунями, виключено білого кольору. То була одна із примхтаумів. В ванні кімнати мали різні кольори – Крім білого, рожевий, салатовий, золотий, і все в них було однакового кольору. Так запрагла Таумі. А коли вона щось спрагла, то так і робилося. Варто було сказати слово і хоч раз тупнути стрункою шоколадною ніжкою і кивнути пальчиком із довгим загостреним нігтиком. Так звеліла Таумі, пані Володарка. Сьогодні ж її, мов, слухняну школярку привела до білої ванни масивна маріонелла – не менш свавільна за свою господиню. Маріонелла відкрила крани, і коли вода потекла, пробормотіла, що просить свою яснопані почекати. Лишившись самою, Таумі подивилась в дзеркало на стіні навпроти себе і лишилася задоволеною. Вона таки була досконалою красунею. Але раптом вона здригнулася, бо побачила у дзеркалі, що в дверях стоїть якийсь незнайомець. Чоловік був старим і зігнутим, та раптом випростався і став начеб на очах молодіти і випрямлятися. Таумі скрикнула й зернулася. У дверях нікого не було. Вона кинулась до дверей. Нікого не виявилось і в передпокої, і в коридорі, не чути жодних кроків. Таумі спинилася. Її серце шалено калетало. Раптом зловила себе на думці, що боїться вертатися до ванної. Але вертатися треба було, хоча б тому, що там за дверима стишина дзіркотіла вода. Та пересилала пересилила себе, свій страх. У кімнаті нікого не було. Ніхто, окрім неї, не відбивався і в дзеркалі, в яке вона зирнула з осторогою. Галюцинація? Так, вона колись спробувала наркотики, але ж це вже в минулому. Чоловік вже в дзеркалі був явно зримий. Таомі стало страшно, але на щастя вернулася Маріонела. В руках вона тримала якісь торбинки. «Ти нікого не зустрічала?» – спитала Таумі. «Кого, моя пані? Служки? Охоронці?» «Ні, когось незнайомого. Когось незнайомого? До нас мав хтось прийти?» Збентеженість Маріонели виглядала щирою. «Привиділося», – подумала Таумі. «Я, напевне, сьогодні стомлена, стомлена і роздратована. Мені справді потрібна ванна, потрібна купіль. Цікаво, що вигадала ця чорна гора?» «Роздягайтеся, моя пані», – сказала Маріонела. Та гомі давно позбулася зайвої сором'язливості. Зайвої, наче сукня чи дорогий костюм на пляжі. Надто тут, у ванні, у присутності всього лиш служниці, яка збиралася її купати. Чого їй соромитися? Гола-голісінька, справді наче шоколадна, постала вона перед дзеркалом. Маріонела тим часом теж скинула своє барвисте плаття і виявилась в закритому чорному, як і її тіло, купальнику. Вона теж була наче голою – дві чорні, точніше одна темно-коричнева, великі плями на фоні білосніжної кімнати таких білих-білих речей у ній. Стара корова таке придумала, встигла подумати неприязно таумі. Та на фоні цієї білосніжної сці вона виглядала справді темною, блискучою перлиною, живим діамантом, який сяяв. Кімнату тим часом стали наповнювати неповторні. М'які, лагідні, але п'янливі, при тому якось ненав'язливо пахощі. Наче та оміщойно вдихнула своїми маленькими, але розкішними, що міли таки роздуватись у гніві, ністрі, дороге-дороге вино, настояне на незнаних квітах чи прянощах. Маріонела налила у воду з однієї, другої, третьої пляшечки, добутої з торбини рідини.